מזמור ע"ב. <אין בית> לשלמה אלוהים, משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך. ידין עמך וצדק, וענייך ומשפט. יישאו הרים שלום לעם, וגבעות בצדקה. ישפות עניי עם, יושיע לבני אביון, וידכא עושק. ייראוך עם שמש ולפני ירח. דור דורים, ירד כמטר על גז, כי רביבים זרזיף ארץ. יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח. וירד מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ. לפניו יכרעו ציים, ואויביו עפר ילחכו. מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, מלכי שבא ושבא אשקר יקריבו. וישתחבו לו לא חול מלכים, כל גויים יעבדוהו, כי יציל אביון משווע, ועני ואין עוזר לו. יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע. מתוך ומחמס יגאל נפשם, ויקר דמם בעיניו. ויחי, ויתן לו מזהב שווע, ויתפלל בעדו תמיד, כל היום יברכן הוא.